Oj Vi förstör allt. Hallå. No hej. Tjena. Ja. No, oh. eh, tack för senast. Hej, uh, tack, tack, tack, själv. Tack själv. Det var mm. riktigt mm. Riktigt trevligt. Jag Jag Ska jag yes, ja. Vi, ja, ja men, det, man hinner bara med lite lärdit och sen så blir man helt förnampad direkt. Ja, ork ingenting. Ja, du har, du har så rätt. Det är, inte lätt att det inte inte lätt att inte till vardagen Ja, har inte lätt att leva. <laughs> mm. Jo, men den här podcasten vi gör då, vi ska ju behöva några mm. nya avsnitt med dem. Ja. Mm. Jag får just fundera här alltså. Du, uh, by the way, du har inte, <laughs> inte kollat mejlen ja. på sistone. Nej, men, men det, det, det, det, är ju din, det, det är ju ditt område. Ja men du kanske bor någon där för att Ja <sniffle> <sniffle> det Är det liksom Bra och dåligt Ja uh, Alltså ja, Jag vet inte riktigt vad jag ska säga Att okay. ja, men Jag tror att folk börjar bli mycket mindre hurt <laughs> över alla de här, oh, okay. de här över alla den här liksom drive-by, liksom rasismen och shit för att det nästa som de börjar få. Yeah. att kanske det är inte vi. Men ja. Men ja, istället mm. så. som liksom Det kom lite från det här engelska avsnittet. Som. Det var vårt som, senaste. Eller några Ja, alltså sen, ja sen. Alltså frär, så Ja, ja, ja. ja, ja men mm. någon gång under helgen så. Damp det bara in. väl well, En hög med damp. Så. <laughs> uh, oh. so, Ja, nä alltså det är som till den grejen. Jag funderar om man skulle nästa måste ihop dig nästa avsnitt Jesus Christ. Men ja. De, ja. Men du vet att vi kommer att måste göra det tittar eller som jag tänker. när men lyssna på oss måste välka alla. Ja. Nej, jo no, jo alltså jag jag inser det jag är ju nu. Gentle helt, helt med på. Helt med på den tanken. Det skulle, det skulle vara mm. trevligt om det någon gång skulle komma in någon, någonting positivt. Nej no, men har no, det varit ganska, no, no, var ganska positivt. Nej no, men är det varit ganska positivt det regnade no, ju massa positivt i princip hela hela slutet av december. Folk Nej. börjar ju lyssna ja. på vår shit. Ja, det är nog... Nå, åtminstone hade det inte kommit så många kyss, kyss, kyss. Ja. <laughs> ja men när man bara börjar säga liksom vilka, vilka som går hem i de här just de här henna avsnittet så visar ja. så mycket folk i ögonen men, <laughs> men igen liksom, vad, vad förväntar man sig nej nu det jag tycker på något sätt, jag vet inte när jag tittar på den här listan här över vad vi har vad vi har gjort hittills så mm. jag svär att jag skulle jag tänkt att bort äh, liksom, tidigare äh, engelspråkiga avsnitt där, mm. alltså nu 20. Ja. Jag är helt säker på att det har dragit, dragit liksom en, en större. Jag tror ju inte att eller jag, Reaktion. jag misstänker att jag många lyssnat på de engelspråkiga. Alltså jag tror ju om för jag bara kolla på statistics här ja. så de dagarna. Alltså det verkar ju som att De har dragit ganska mycket folk För jag är säker på att um, Jag vet i alla fall att några i gilden Tror jag har lyssnat på det De har länkat till okay. yeah. uh, Och jag tror det är bara någon sån där Grej, alltså det var samma sak När jag gjorde arkivet Ibland att Jag vet att några av de här mm. Det fanns ju nu som så här segment då något såhär Engelsspråkigt segment Och som det länkades yeah. runt jag vet ju, um, det var ju en, um, det var ju någon av de här, för det var ju ofta ganska mycket sådana där, som så här standalone alone jag var till exempel att en sketch, um, någon jävla katt på en kyrkorgel, så hade vi runt så mm. in i fan. Men det var klippt på ett sånt, så någon hade säkert tagit den där MP3-filen. Jag vet inte vad fan man gjorde när man rippade så det var ju helt horribel kvalitet jag blev så fucking triggered för yeah. att det var som sådär, när man bytte liksom jag, jag kan skicka huvuden på trän om ni vill ha den ja yeah. yeah, precis så, för det, finns ju, det fanns ju till och med den där infogrejen där jag in i varenda program total info om hur man kunde få eller stuff ja, men. Mm. the internet I don't know för det är som så dåligt mm. för alla åter till någonting och men det är ju alltid sådär att Veddu. istället för att skriva ut varje man har tagit av vem som har gjort det så sätter man en mm. dålig trippad liksom, filmfil på Youtube mm. där man har filmat sin ja. fucking Windows desktop och så spelar mm. någonting då, genom ja. en sådär 80-tal, liksom, sen 90-tal spelar och sen stöper man mm. filet till äh, rolig mm. så mm. Ja, det, ja. jag känner nog helt, helt igen där Folk har ju nog refererat i liksom, vår podcast nu på andra ställen än såg att de hade nämnt dem okay. på äh, på någon sån här under eller sån subgrupp subgrupper i Flashback till exempel. så yes, so. Ja. Så där är ju Okej. Vad anser där? Roliga finnar <skratt> ja, just så <skratt> roliga finnar de är ju jo. som är nej, men jag, jag tror någonstans i den här diskussionen så nämndes ordet dank lite för mycket man är som inte säker på att är det är bra eller är det dåligt men yeah. ja och sen var det ju någon som var jätteupprörd inte där utan som på äh, mejlen för att för alltså jag var jättenbart hurt över Kai Korkeaho. Okay. Jaha. Alltså det, det vi hade alltså jag förstod inte Jag heller för det där mejlet var ungefär som att vi hade gjort narr av Kai Korkeaho. Jag var liksom. Yeah. När har vi gjort narr av Kai Korkeaho? Att liksom är det det faktum att vi har nämnt honom i vår dok så är det liksom hur vågar vi ta hans heliga namn i vår mun? Uh, men jag misstänker att någon hade hört liksom något gay-joke har gjort då. Och sen kanske i samma yeah. program då så har vi väl nämnt Kai. Yeah. Never, never mind då att är du säkert i samma program så har man säkert sagt två, tre gånger att säg, man tycker att Edd och Kai är jättebra eller man önskar de ska vinna priser eller någonting. Men att, you know. Yeah. För att, in, nu är att de människorna inte har lyssnat mer eller fem minuter totalt. Nu yeah. sa de gay och nu sa de kai korke. Alltså vitt Vilka bäschar dem. Vilka elak ingar. Det är internet. Yeah. Men uh, mm. det är de bara, de de bara bra material. Om man är gör det. Lyssna på um, And anyway. Also, uh, jo. Vi skulle behöva. We behave Get this show on the road. For I have, I actually have. Real shit to do. <laughs> Mm. den är ju bara 20 alltså ja, så um, ja ja ja det det det det blir ju inte bättre av att det är måndag. nä <laughs> oh, Nej. Good. Nej. Had du ah. uh, vilken vet inte inte ska du upp? Nej. No, varande varande uppstigning klockan 6. Ja right. um, Så det där. Mm. Jo. Nå no. Det har ju kommit påtryckningar uppifrån att äh, vi, jo okay. vi, mm, ja, vi ska nog bara köra på i vanligt takt. Jag slog ju här senast att kanske man skulle um, ja, eller nu, du vet ju hur det gick med den här jullädigheten som föreslogs. Så det var ju inte ens mm. så bra. I men, men tydligen så mm. ska vi väl nog bara fortsätta pumpa Spoiler och trigger-warningar. Uh, okay. no, det här blir ju igen en sån åtta på morgonen dag för mig. Tur att jag inte har ett oh. riktigt arbete. <laughs> Med det sagt så har jag fortfarande mm. två deadlines den här veckan. Så att uh, det är för någonting mm. måste jag betala uh, nej, Men Det kommer bli så här att jag kommer att klipp nu den där spoiler nu då. Det blir ju som åtta på yeah. morgonen. Och sen så kommer jag imorgon natt och sitter jag där i ena beställningen och på onsdag den andra beställningen. Och sen på torsdag men guess what? en är det trigger-warning. Oh, the glamorous life. Ja, um, mm. yeah. life. Oh life. Oh life. Men, oh life. All life. All life. <laughs> All life. Um, men jo, uh, <laughs> no. vi, vi skulle behöva... <laughs> Vi ska behöva en topic. Ja. ja no, trigger vast... varning alltså. Spoiler varning. Nej men spoiler varning. No, var... ja, also... uh, okej, okay. no, men om vi börjar med spoiler varning. Det borde ju vara mer som, som du har sagt tidigare. Low effort. Ja, man tycker ju det. Uh, yeah. Men okej, okay, men vill vi, vill vi köra både spoiler och trigger i natt? Eller vill vi köra måndag torsdag? Ah, någonting nånt... säger mig nästan att det skulle vara bra om vi tar och kör det där måndag, torsdag men om vi skulle göra det som så att vi skulle förbereda oss för den där trygga varning liksom lite här nu i samband med det här redan Va ja. varför så jag? för vi hade ju ganska bra flyt den när december, jag förstår inte. varför vi inte bara fortsatt den här uh... alltså Alltså med så att säga en spoiler-varning och en tryggare-varning under liksom samma kväll. Nej, alltså jag menar vi hade, ju, vi hade ju ändå satt upp en del så här ämnen färdiga och bara mm. så. Alltså typ, vi hade ja. ganska bra strukturerat att ändå för, för december att ja. det var det enda mm. som, som jag var lite missnöjd med så att egentligen kanske jag skulle vilja göra Westworld lite tidigare. Ja. Men det blev ju ändå helt hyfsad respons för den som och med. Som bryr. Um, ja. Men, men uh, ja, Nej, men, för, för det känns man nu när den är, ja, fit, det är det som 25 över 12 och nu står vi här och har ingen aning om vad vi ska göra. Det är ju därför jag funderar över det där. Det skulle vara trevligt att dela upp det här för att som man, man ser ju framför sig att det här blir sent. Mm. Sent. Jo, ja. sent. Ja, men Ja, men om man, alltså om vi ska vara riktigt effektiva då så skulle vi vara mm. färdiga banda om sig 15 fish. Äh, ja. Det är nog ja. önskad de tror jag. Men jag då för, väldigt gärna för min del. För problem med triggare är att jag menar jag vet mm. att alltså, vi har ju eller jag har ju fått nog de där skulle säga standardhattarna för liksom allt det fråga ja nåm vad ska ni göra om nu då och säga ja no, inte vet jag. ja och så kanske mm. det här och så fick man mm. på studs då liksom via hatta uh, så ah. mm. så alltså. hur hur i allvärlden kan kan liksom med, med tanke på den tid vi sitter och funderar ja för att de har det här sittande men... Men, men jag vet inte hur det funkar För de är liksom ja, men Ta den här, för den här blir så Sami jättefitti på Och så gör de det Och sen ja. så bara Litar de väl då på att Vad du? liksom jag, för Jag tror ändå de utgår från Att vi väljer hattarna Så att Men, mm. men vi slår ju ändå Alltid ärning Ja, det är det, det är ju det att det skulle vara lättare att vi valde dem för då ska man ju strukturera programmet efter dem. Alltså jag, alltså jag, mm. får, jag tycker att jag hatar den där dummaste grejen med hela avsnittet. Mm. För alltså, Så varför fortsätter vi med dem? men Egent, Egentligen. Alltså, alltså... Jag, fick faktiskt, jag fick faktiskt alldeles nyligen responsen här gällande, gällande några av de här lite äldre avsnitten att jag tyckte att de sa att vi... Och på ett sätt så märks det inte att, så mycket, de här hattarna. Att, och, och tänka just om att är det nödvändigt för att det ändå tas ju upp ex, intressanta exempel och anekdoter. Jo, att, men, <laughs> men så alltså jag förstår nog för alltså, okej, okay, så här att alltså, mm. alltså oavsett vad jag säger inne i programmet så att nu förstår jag tanken bakom för att det ska bli någon sorts polarisering. Right? Och att mm. jo, jo, för, för nu försöker jag ju ändå argumentera ganska mycket från hatten. Att de ska göra helt andra mm. argument om jag fick den andra hatten i ett avsnitt. Då. Men det som stämmer är att ibland så de ju alltså ibland passar de. Right? Nu har det funnits avsnitt där var det någon ja. som rolig hat För man har som jag menar det är ju mm. det är ju lättare att ta är en om man har en hat. Men, ja. mm. men ibland så är det ju bara så där, du är en myra hatt och då är det ju som att um, okej, okay, no, fan vad roligt no, men okej, okay, jag argumenterar oss med myrar då, bzz, bzz. att aha, fine mm. uh, med det sagt så de brukar det ju finnas det där momenten När man inser ja, ja, men nu har vi som inte gått nära hattarna på en halvtimme för, att för att mm. som eskaler men jag tror lite det är tanken och, inte tror att någon väntar så att vi ska slaviskt följa dem jag menar, inte det är här gäster med chester, Nej, nej, nej, nej det, det är det ju inte. Men, att, men så sagt, det här, det här var liksom den, den responsen jag, som jag fick. Den andra delen av den där responsen var att, att för helvete Nikolaj att ha lite mera ljud, ha mer att säga. Ja, ja. <laughs> ja. men, du, men du tror, är det är ju den mystiska delen av programmet. Ja, ja, Ingen vet vad Nikolaj tror... tänker på. Samie håller ja. aldrig tyst. Så där ja. långt... jag, jag tror att det faktiskt hade att göra med det där. Uh... Jo, det var kopplat till det där. Arsmittet, uh... uh... då vi diskuterade liksom sex. Ja, kulla. Ja. Uh, uh, <laughs> jag tänkte nu sådär att jag bara mm. var, var talade där. Där bara berättade det där om. Annat än att <laughs> jag är så oerfaren att jag inte har någonting att komma med i hela diskussionen. Mm, varför, ja. varför var du så tyst mm, det har aldrig upplevt ja men jag, eller, när jag var hemma i jul så fick jag ju den där responsen att liksom mm, jag sa, men det var ju liksom cool story bro uh, som att ja <laughs> det var det ju you nog know. <laughs> <laughs> ja <laughs> nej, men liksom, på ena sidan myntet så är det så, så där att stå där och som att nej no, inte händer ju hälften av det där på andra sidan myntet så är som att åh oh, <laughs> alltså, men, men vilken är det då? Att, ja. Ja. Mm, ja. Jag måste måste nu välja ENDER men... Ja, men. Ja, men jag satt jag satt faktiskt jag, jag lyssnade på det där avsnittet här för ja. kanske för nätet sen. Och jag satt och okay. tänkte ja. att men herregud liksom för att då ju ändå de här mest jag mänskliga och så där. Att det är bara historierna. Att, mm. För nu fanns det ju historier där som för det första de alldeles, liksom, någon nämnde dank där på den där forumen, liksom, well, ja, shit. Men, alltså, vad betyder det egentligen? Alltså, det, jag har det där, men, jag... men har du inte hört ja. det som dank-memes? Uh, <laughs> nej, säkert inte. Det är, som det, det är liksom Själva termen är bekant, men inte. Ja, ja inte, no, men välder det är liksom så här att det är ganska sådär. Så mörkt eller liksom jag ska där som typ äckligt eller frånstötande eller liksom tanken är väl att man ska som nästan förlora lite livslusten eller en aning kanske okej, okay. ju, just så ja, men, men anyway, jag, jag lyssnar på det där jag sa, men, mm. tyckte att någon av de här historierna var liksom särskilt äckliga, eller liksom att, att någon av de här historierna ska vara som att alltså, det där kan ju aldrig ha hänt kära som kamratposten mm. uh, yeah. utan Ja, men jag tog ändå bara liksom så där exempel som jag ändå tyckte att ja, det här hände faktiskt åt mig men mm. det skulle jag kunna hända vem som helst. Det var det något speciellt. Ja. kanske, kanske får mig så, så normsexuella att de inte riktigt klarar av att du oh, har sex. Vittu det har jag haft en gång och att, mm. ja, nej, säkert, so, se, säkert. Säkert säkert att det är ju någon som reagerar på det där sättet med att Ja. ja, men, men liksom den här bekanta där hemma då. Mm. Så att det var, som, mm. det var som dels så var det som en där komplimang, kommentar. Det var ett jättekul mm. historia, men dels var det en sådär komplimang att nå no, att inte kan ju det där ha hänt. Som att, mm. Vilken, vilken dag? Vad var det som var så svårt att tro? Att, att jag hade sex eller liksom att jag hade haft sex mer än en gång? Liksom yeah. Bekräftade hela stereotypen att du att Oh my god mm. liksom you're fat and you can't pass it eller vadå? Ja. Anyway. Mm. Vitt när mm. den 30. Vänta kom in och närmare än. Ja, no, okej. Okay. No, men nu nu är det där lite lite fokus då. Alltså uh, spoiler warning. Ehm. Um, ja. No. För gud skull. No, alltså vi kollar ju under under sämst ali liksom. sån veckoslut. Ja, det gjorde mm. Vi kollade ju på vad var det något? Vi hade, vi hade ju den här alltså, The Last Jedi. Mm. Ja. ja. Den, Men... den tog vi ju. Ja. Så är, det nu inte den, är det nu inte bara värt att liksom dra den nu, här eller? Mm. Ja. Ja, I guess. Men alltså, alltså jag vet det. Alltså Grejen att, jag vet inte om jag har den rage som krävs. För att jag måste säga att det fanns nog ett, ett ögonblick när min kärl lämnar kroppen. När vi såg den. Att, okay. jag, jag vet att det är väl säkert poängen Att hälften som lyssnar kommer säkert att höra. För att de säger att de blir säkert jättar om The Last Jedi. Ska se hur arga blir. Men och det är sant. Men man kommer att vara fittig. Men alltså att jag kände mig så tom när jag såg den. För det var som så säga för jag visste ju att den skulle vara shit när vi gick på sagor. Och, och att, och vi såg när den där var shit. Så att oh no, liksom Captain Obvious to the rescue again. <skratt> uh, <skratt> mm. Så att Okej. Okay. Mm, no. Ja. No, that Men that, titta that, that... Det gamla Luke Skywalker oh my god mm. vad häftigt. <skratt> Ah, mm. na, han, är ju, han är ju Joker också det, det han, får vi ju inte glömma Mark Hamill får då in ja ska vi ta ja. något spel då mm, vi, på tal om feedback right? Ja. så hade det ju kommit feedback för vi gjorde den där Breath of the Wild för typ tusen år sedan att ska vi ja. göra mer spelrecensioner vi behöver inte bara göra film åt det. Här, så här. Mm. Okay. <sighs> och på samtidigt så verkar ju folk bli helt crazy i film och tv Folk är ju fortfarande helt crazy i det där här är det sånt i Karibien avsnittet vi gjorde? Varför? <laughs> alltså, ja, för jag förstår inte Det var typ sämsta avsnittet vi har gjort <laughs> yes, yes, yes. <laughs> ja, ja, måste Det uh, här, <laughs> ja, de måste vara det Det måste vara det Men det var så dåligt oh, det kommer bli exakt samma med det här Star Wars så för, jag, jag, menar, jag, vet, jag vet precis hur det kommer att låta när jag sitter. Där. Jag känner liksom mm. den här latenta vräden med som att fuck, fuck, fuck, fucking fuck, fuck kommer att vara Men jag vet ändå när mm. det kommer att få dubbelt med views och någonting annat för att herregud, it's servers, och att mm. Ja. Mm. och kan komma alla här Och Säkert kommer alla sådana här hurt, sådana mega nördar och sitter Tyckte ni inte om Mark Hamilton, oh, Nia Darth Vader bäst? Mm nå, så, att, nej, yeah. liksom, not, not even oh. in the slightest, så, so, mm. mm, nej nej not, det det, stämmer ju nog, men, jo, nej, men vi, vi, vi, men vi måste, nog, ja, vi vi, vi måste göra Star Wars, det vet jag, men jag, jag tror jag klarar av att göra det, för alls anestigarm, alls hjälpdöd, alls jag har inte mm. The rage som krävs för att göra den. Ganska right. oh, mm. okay. nästa vecka. No. Uh, kör vi på jag vet att vi talar om Shadow of a Colossus en jättedigare skede jo det var e det jag skulle säga om några där ja. liksom att just att det hade folk hört alltså, men ska vi göra med spälecensioner jag mm. skulle vilja göra mer men vi, jag har ju ingen tid att späl och det är ju som ingen vitt mm. om vi som inte borde spela späl. För jag har, sagt, jag har tid att raid med min guild evolve mm. och jag har tid ja. att liksom spela Hearthstone barely Uh, yeah. för att både Sanna och Nina tycker om att titta på Det att spela mm. uh, och jag menar jag har inte ens spelat typ Heroes of the Storm på typ ett halvår för jag har inte tid för att mellan liksom, yeah. där jag jobbar och den här som liksom, fucking dank podden som vi gör <laughs> <laughs> och, och liksom alla andra där man har så vitt ska jag tid att spela uh, jag vet att jag bara nämnde Blizzard-spel. För att jag är tydligen en Blizzard-fanboy. Jag har en lista mm. av spel jag ska vilja spela mig hinner i. Alltså jag har absolut ingen tid till det. Så det yeah. kanske... Alltså för att nu, om vi kollar i helgen, right? Så att Shadow of the Colossus. Mm. Det enda som syns synd då är att vi yeah. har späl av Playstation 4. Grejen. Ja men där har ju inte kommit ut än, så Nej jag vet Men det var därför jag tänkte att det skulle på ett sätt vara bra Att, att göra en sån här nu, En review för att Om jag nu har förstått rätt så kommer det ju inte att Läggas till äh, Innehåll när den här men, ny utgåvan Nej nej men Om vi ska spela den nya Så då skulle man, mm. då skulle man ju ändå kunna sätta som sett vår stora nördkuk på bordet och Flapp här ja, Här är sant, den, ja. ta, ta det en um, dataföre Ja men, Shadow Calasus så nu är det nog ett så bra spel. Att som liksom, jag tyckte ändå vi, mm. det var en som så bra retro time vi har när vi spelade oss genom det så att. Ja, ja men för facksey, liksom. Ja, mm. nu kan vi väl göra en Shadow mm. Calasus jag vet att mm. det kommer. Åh, äh, oh, det kommer att komma som gnäll uppifrån att liksom, varför börjar ni i året med en vittospelrecension och jag vet att jag kan säga att för att because I said so, men jag yeah. orkar inte höra på deras gnäll uh, och den andra ja. grejen är att jag vet att det kommer att se någon som att, vad är det här för någonting är det ett sånt där spill mm. mm. <sighs> för, ja. vad är det vad är det på vad, vad, vad är det för någonting Mm. Att, ja, är... ja ja sen är det därför där på följande frågorna att är det är det här som gör dagens ungdom voldsam. Mm. Ja, jag tror inte. <skratt> jag, jag tror inte heller att liksom, producenten ska ha någonting emot det om det var för första mm. avsnittet i år. Mm. Så. När man alltså, alltså precis som Star Wars här, liksom där, så, jag skulle jättegärna göra Shadow of the Colossus nu eller jag skulle ha helt perfekt där mm. Shadow of the Colossus. Men. Mm. Men jag vet att det kommer bli så mycket som onödigt drama att göra det först. Yeah. Så det är lika bra att vi gör det. Typ, Eller jag skulle kunna göra det. Alltså när ska du de ha släppt det? Var inte det i slutet av den här månaden? Alltså Shadow of the Colossus. på ja, till Playstation 4. Um, Jätte februari. Okej. Okay. Ja. Man, man, kanske man skulle... Um, Sätt den närmare där då? No, alltså, ja, jo jo alltså i och, i och för sig. Uh, det. Vi ska säga nu. Men hördu vad? Alltså 6 februari är inte is då? Ska man sätta till då? Mm. <laughs> alltså en, en, eller nej nej nej fan. Jag kommer ju lägga det en review samma dag som det kommer ut alltså. Jag, jag har lite poll vid, vid den här. Uh, spelaffären uh, <laughs> här i stan, så jag brukar ibland kunna få spela någon dag. Hej, uh! Ja, jag här. Ja, liksom ja. ja, precis. Liksom. Oh. Ja, I demand it now. Oh. Men spel spela vore bra också. Ja. Ja. Det är ju... Ja men det men liksom den 6 februari ja. så är inte ista så det skulle vara ja. helt perfekt att göra Shadow Otis. Mm. Vad ska vi göra det då. Ja, ja men kan känna en, en retro review den nya utgåvan till här. Ja, exakt. Ja, ja det, det, det, det kan jag. Okej. Okay. Fine. Kan jag se. Mm. Men det hjälper ju det faktum att den är 42-åven och vi har <laughs> ännu inget ämne för Vitto. Dagens avsnitt. Uh, uh, okay. Now, alltså, spel faller du i princip helt utanför Ja, uh, därför uh. Ja, jag orkar inte här på hennes genäll att om, yeah. om måste den där först. <laughs> yeah, yeah. Då måste jag förklara. Yeah. Ja men alltså alltså okej okay, om vi mm. riktigt vill så då kan vi göra det mm. för att liksom att I don't give a hairy asshole liksom, vi, alltså liksom vad ja, vi jag ser jag mm. men alltså ja, men det Ja men det är samma som det, det är att ge vi gör vad vi vill men men att ja men du vet men ändå, du, ändå så du, har vi en producent som liksom andas i nacken på oss. Ja men med i fakt jag jag medgåva hälso problem för liksom att ditt fis där har haft att det, det är noll mm. commitment mm. egentligen. <sighs> ja, ja. I don't care ja. uh, men, men, ja. men det passar ändå bättre till 2 februari så fuck it annars skulle vi inte andra förslag eftersom vi befinner oss i januari Ja. så varför inte göra någonting med koppling till januari månad alltså uh, och då kommer jag att tänka på att uh, så att säga livet börjar om uh, det nya året ja. så man skulle kunna ta ett retrospel Okej. Okay. Med, med Jones in the fast lane. <laughs> ja. Okej. Okay. Uh, no, men. Ja. No, Problemet är ju att det kommer att bli samma drama igen. för Därför att. Nej, ja. Bara liksom ännu mer sådär för att Shadow of the Colossus ska man ju ändå peka och säga, I men titta, det är relevant, titta här, det kommer mm. ut, folkspelade, I've heard, så. So. Ja mm. men det yeah. I mean, är uh, en livssimulator från Sierra från 90-talet, där man, vad sa du Sierra? Mm. Jo det var ett spel som gjorde uh, Leisure Suit Larry och Police Quest och va? Allo? Yeah. Mm -hmm. Okej. Okay. Vad gör man i det? Jo, man går runt på en som karta och köper hamburgar och mm. går i skola och kan äga ja. stan på 40 veckor. Ja. Det är som du köper pomfritt första fem veckorna och sen köper ett kylskåp så kan du som fuskat i din win. Det var som till. Jag tror det var det omskyraste ja. du kunde föreslå, liksom. ja, varför ja, men, Jones in the ja, fast lane, du har väl inte spelat Jones ja, in the fast lane när du var yngre? Men, men jag, jag kommer att tänka på att, var, varför inte liksom när det är, om vi, efter att jag, jag har en liten som den. vad skulle jag säga, itch för det där att man skulle göra januari månad till någon sån här med hälsorelaterade ämnen. Det som, så som liksom att det så liksom trigger triggervarning skulle kunna handla om så misshandlad mat eller att när det gäller alkoholkulturen ja. alkoholbruk sånt här ja, för de rösta de rösta ju i december på den där alkohollagen mm. och, och liksom allt som senas efter det. Jag kom gör en annan show när vi gjorde den där äh, vitjul jula och Ja att bara bara det att vi liksom nämnde. Det, alltså liksom. inte det nuvis dagligt, det var bara någon som mm. har kommenterat att som vi tidigare grejen, ja, ja, så ja. tror ju inte... att det här är ju väldigt, <snar> liksom ett alltid aktuellt ämne. Mm. Okej, okay, men okej okay, vi är in på tre gånger, så du vill jag ha något här. relaterat till, till uh, Ja, den, grejer i januari, den femte, uh, jag, jag inser att vi hoppade liksom från ämne till ämne, men det här, det här var liksom en sak som jag... Ja, då, jag har gett upp, av. vi ska försöka få för någon i kväll, i kväll, så där, whatever. No, men, ja. ja, men jag, jag har druckit tillräckligt med, med kaffe och Red Bull för att som, få en, jag vet inte, en snigel att fara som en Formel 1-bil. <laughs> jag tror nog att det ändå... Jag tror att det är hjärtklappningarna kanske snart lägger sig. Just det. No ja men började palpitera så hårt att du började liksom vibrera hörlurorna och det måste vi sluta <laughs> det fanns svärt han började stråla ner på båda sidorna det är dags att sluta banda podcast och ringa ett det är inte bara det ena hjärta som <laughs> ena som får en attack det är också det andra <laughs> ja jag går ju in i LCHF-tiden igen Ja, men skulle det vara, ett, skulle det vara någonting? det äter. Men det är så jävla deprimärande. Om... Ja. Det jag men, vem, har sagt, vem har sagt på. att vi ska vara den gladaste podden? Ah, ja. <laughs> Gladpodden. Gladpodden. Det, <laughs> det är bara några bokstäver från gladporren. Ska vi kunna... Varför gör ingen gla gladporr längre? Har du någonsin sett gladporr? <laughs> jag tror faktiskt att jag inte har no, alltså det, för, det är, för det är nog någonting av det mest obskyra liksom, <laughs> han är de här typ porrkedjorna i uh, Nyland mm. när du var yngre mm. alltså, alltså det här att, att, på den här VHS-tiden ah, alltså jo Jo, det, alltså det, det var nog, men, men det var kanske mera i Helsingfors, jag tycker att jag kommer ihåg det. Inte så mycket i, i, så att säga, i närmaste belägna städerna, alltså Borgolvisa. Men, ja, men du kan jag bara missminna mig. Inte något sånt smussel på Tervix. <laughs> nej, nej, nej, det var ju, en, det var ju ett tydligt kristna städer. Jo, men det var ju där det var värst. Det var sånt där typ Bibeln i mm. Österbotten var ju där det typ porr <laughs> men det var ju så där någon hade ju ett som band då här crazy porrfilm yeah. då sen så, så, så lånar man ju vara, men man måste ju ha något band då själv och man måste ju som äh, Mygel och sväk och Svart magi och försöka få tag i någonting och sen då så kunde man byta till sig typ halv man ville då för de cirkulära de här. Uh, men ja. det var ro, för någon gång då så hade man som sån, sån här glad porra av någon. Där, eller som någon stora bror hade en skrubb och så sa vi som typ fem, sex killar då och skulle säga någonting. Ja. Och det var man liksom det mest obskyra för att ja, ja, liksom de har ju nog tissa fram och ibland så var det som liksom att någon liksom och shit. Men ja. samtidigt så var det som en det liten komedi. Så där att folk följde tårt och och det var ljudeffekter och liksom. Yeah. Ja. Jag vet inte. Och det var som så det var som så jävla märkligt. För samtidigt så att. Samtidigt var man som lite kort. Men samtidigt var det som lite roligt. Men det, mm. det gick som så in i varandra. Man visste inte riktigt vilken fot man stod. Det var helt jävla obskyrt. Och att yeah. det, det skulle vara jätteroligt att göra ett avsnitt om gladporr. Men jag vet inte hur man skulle som. Jag vet inte alls vad taglinen skulle vara för det är som mm, lite ja. som så här det är som en sån att, att du liksom att, ska du ha ett fax, vad är det? Mm. Uh, glad på mm. uh, är det på ja, så blir jag inte glad ja, ja, det, det, det funkar det funkar på engelska det där att uh, once you're done you'll be thoroughly faxed Ja, ja just på det sättet skulle det ju funka men Ja men, mm. ja, men okej, alltså igen, uh, off, ja. uh, off topic. Ja, no, men vad var det du sa? Uh, men, men alltså det var ju det där, och sen jo. kom vi in på Gladborgen. Ja. <laughs> Gladborgen, uh, jo, men det, det är ju den liksom, det vanligaste när vi ändå talar om kritik, att få yeah. no, får sitta innan, men liksom, varför? Och för ni är så arga och liksom sura och deprimerande hela tiden. Vi får kan aldrig vara glad. But, oh. mm. men, men it's an act, svitto. Men mm. ja, ja. ja, ja. Ja, Plus att plus att, då, så att säga, ändå har vi ju någonting som är genuint i det här. Jo, jo. Här alltså alla, alla och åsikter och allting är ju ändå mm. genuint. Att, liksom, att det är ja. bara där, det. Är som eller, alltså hur du kan folk inte fatta Det är ju som karikatyrer Av en käll på något vis det är som, alltså, alltså herregud Man ska behöva göra någon sån där public service För hela fucking svensk Finland och tydligen Sverige nu? Ja. Vi har börjat få någon ja. Så här, Mark där Alltså satyr Vad är det Att det är ja. som att, men, hur ska man hantera svåra ämnen då? Men, man måste väl hantera mm. de som tar dem och skärsgårdan dem på en sån här kritisk mm. nivå. Men det är ju lättare mm. om man gör det liksom med humor eller om man som på något vis tar lite avstånd från det mm. personliga. Alltså det är som... Mm. ja, ja jag vet det. men det, jag tror det är såna måste man förklara det för någon så kanske det är inte Ä meningen att de ska förstå ändå. Ja, ja, whatever. Mm. Mm. Men, men, men alltså jag, jag, mm. man, man blir lite mörkrädd ibland när man läser liksom, de här mejlen som kommer innan som... For fuck's sake, liksom, just keep it civil. Jag är helt säker på att vi får mest e-mail av någon podd där ute på vår lilla skitnivå. För inte det är så många som <laughs> kommenterar på Twitter eller, eller, ja, alltså, eller nej, det, det är ju det som är, det, alltså det är ju det som är det, det är intressanta att det, det, det är liksom, no, klart inte, inte det är heller som att, som att vi direkt, liksom går runt och, och försöker liksom, gräva fram liksom responser. Men, nej, men det, är mitt, det är ju inte mitt jobb heller. Liksom. Jag vandrar liksom mm. och liksom mm. sätter kreativt ihop och och ja, anta klippar. Men mm. till exempel jag, jag hatar ju fortfarande Eller okej, okay, jag förstår idén bakom det här Att vi ska inte som Editera bort grejer Men ja. jag, minns, när, jag minns När vi använde det här gamla systemet Som liksom det här mm. liksom Gregg och allting Så det var ju ja. helt, alltså Ibland kom det i de här showen till exempel När det som liksom försvann data För att mm. det försvann som info på nät. Mm. Ja Och att ibland kunde det vara som att Det var som så här tio sekunder show där jag bara hörde som så här mum eller som så här grejer. Så att det där så ja. som svirar det till liksom, mitt inre för att där är min instinkt alltid att klippa. Ja. Bara för att det skulle låta bättre. Mm. Nej. Alltså, alltså det blir mycket mer genuint om ni som inte har bort någonting. Vi ville att det skulle vara en dialog mellan två personer att publiken så alltså. bara råkar få ta del av diskussionerna. Mm. Ja, och även, även om det nu kanske blir mer mer av liksom mera mer från den ena parten för att jag är ju nog ibland pinsamt vad ska jag lite framme men du i, kan i här inte avsnitten. men du kan inte liksom tala ner mig att det går inte att jag menar om någon men jag borde, så borde, jag borde jag bara hålla igång min egen Ja, grej, men, men. men om någonting så borde jag dämpa mig, en aning. Men, asså, mm. men jag tror det men jag tror det liksom lite den här rollen och, att liksom, det är just när jag eller det är ju det, alltså det är den där samma karaktären jag har kört i flera år, liksom där i arkivet. alltså han, han det är ju som så aggressivt så att det, är. Alltså det är ju som inte Ja, yeah. no, men ja, vad vitt då sa vi nu igen, alltså vi äter ja alltså det tänkte jag liksom jag vet inte behöver man ta specifikt en diet det kan ju vara bättre om man just vill läsa in sig på det Ja tänkte liksom för det var den där LCHF ja men jag hatar när folk tar om sina fucking dieter ja men där säger du ju redan det är ju någonting som du känner att du blir tryggad av Jo, men, men alltså det känns ju som att man kastar ju lite i kön om man som typ går då på LCHF man som inte ja. har vis viss alls. Mm. Uh, ja. För, eller, eller jag vet ju att det blir en massa anekdoter om när man har gått på LCHF tidigare. Plus, att vi har ju redan mm. gjort den här fat shaming och, och ja. fat everything och och, och även det, om det kommer kommit massor med positiv feedback om det. Okay. Att, mm. Men där var det faktiskt faktiskt att det var en rolig anekdot eller liksom att det var yeah. jätte, jättebra eller whatever. Men det känns man, att det är ju redan som på något vis utarbetar. För alla diäter har ju samma syfte. Men du ska inte vara en fat asshole anymore. Ja. du inte är en av de här. Mm vad jävla jag väger 69 kilo och jag är en val för min idealvikt 67,3 men det har vi ju ådra är alltså det är som att okej mm. okej, okay. okay, vi sätter um, dig kanske högen då ja, som alla mina förslag ja, ja. Okay. varna mig, klockan är just ett ja, hur mm. ja. Ja, känns det det. <laughs> hur är det om okay. vi de gör ett avsnitt uh, antingen spoiler eller trigger om att göra en fucking podcast ja. liksom, rikt, riktigt den där liksom, sådär, banne mig bakom kulisserna att nu liksom, shit att här är ingenting liksom vad, vad, håller, vad håller vi på med den, den, här, den här desperationen när man sitter och funderar över ämne. ja ämne hur ska man göra då alltså vad är taglöjnen uh, uh, vadå bakom de glada rösterna det är något liknande ja, för om någonting så är vi ju vårt program känt för att vi är så glada hela tiden <laughs> ja, <laughs> ja. ja. ja. Uh, ja jag, tycker, jag tycker att vi borde ta som andra namn just det här podden. <laughs> ja jag håller helt med ja, kanske i nästa inkarnation. Mm. Ja, eller det man går vidare Till större och bättre grejer uh, <laughs> Ja Nej men alltså Okej okay. uh, Som triggar varning då Antar jag uh, Ja Nog kanske mera Ja uh, Men men, uh, uh. men alltså Man skulle ändå göra det i standardupplägg då, Liksom med hattar och shit Um. Mm. ja det är det, det där jag tror inte att kanske hattarna direkt skulle, vad skulle det medföra där men du väljer att ja, de skulle vilja att vi ska ha hattar ändå jag menar den mm. alltså, jag, jag tycker det var bäst med julavsnitt när vi slapp dem mm. alltså jag, ja det var, det var jag, tacksamt även om jag hade lite svårt att först liksom, ta det till mig det var, det, men det, alltså, jag fattade liksom... inte först om det tomt eller, det var först liksom när jag tog så man en stund och sa, ah, okej, okay, jag get it, vi behöver inte ha dem, ha, ha, ha god jul, var roligt. Uh, och ja. det var lite roligt, det var det. Men, ja. Men, tänk om man skulle ta det ur en sån här, säg, vi såg ju den här dokumentären om, om Man on the Moon. Ja. Med, med Jim Carrey, den här Netflix-grejen. Ja, jag förstår att, inte ännu hur de kan tycka att den var så otroligt bra det var ja. ganska crap Nej, jag tycker det är en average sån där grej men nu sov vi ju de sista 20 minuterna men det var så att säga, det är någonting lugnande i Jim Carrys röst kanske, jag men... <sighs> vet någonting ja, där maniskt jag tror det är liksom eller, okay, kanske det är min egen sån där frustration där menar, Andy Kaufman är inte alls så intressant som folk utmålar honom på samma sätt yeah. som att jag har alltid hatat typ Saturday Night Live. Därför att jag tycker att man kanske är en yeah. sketch av hundra kanske så sådär måttligt roande och alla andra är som otroligt overhyped. Yeah. Och Andy Kaufman, han var ju bara en konstig person som ibland gjorde konstiga saker. Mm. Han antar på något vis att jag yeah. som sådär relaterad, men att han var ju bara konstig och störande. Liksom att what the fuck. Och att, mm. att Jim Carrey, som är yeah. nog annars tycker om som och så går in bara för att vara ännu mer konstig och störande. Så det är lite svårt att ta till sig. Kanske det är bara Finländarna i mig som riktigt tar ratten. Men jag känner som att what the fuck? Yeah. What is this? och Så mm. det var som liksom samma grej som de höll på med typ en och en halv timme. Skulle det. Eller ska det vara en bra spoilavåning? Ja, no, no. Det är väldigt sällan vi tar dokumentärer. Ja, vi har ju inte haft en, inte haft en enda dokumentär faktiskt hittills. Mm, Nej, har vi inte. Men äh, ja, att alltså jag egentligen funderar med det där, varför jag nämnde den här ja. där dokumentären, så att tänk om vi skulle ta in en tredje person som skulle vara den som intervjuar oss. Ja. Ah. Äh, Thomas så kommer jag tillbaka från Afghanistan i februari. Ja. Ja men, ja, men det var ju det jag föreslår här redan i samband med att han var här senast att, ja. att man borde göra en sån där så att säga brev från Afghanistan. Jo. Jo, jo. jo det är, alltså definitivt. Uh, det är bara det jag misstänker att behöver säkert lite tid att akklimatisera sig. Plus, det finns det tekniska mm. problemet. För nu är vi ju som optimärare för <laughs> två personer. Ja, så mm. om vi skulle ta in en träd så måste jag uh, man måste antingen göra där typ preg setup igen, att vi som ja. bandar allihop mot en ja. server. För nu köts allting liksom på min sida med de här ja. separata liksom ljud ja. som källorna. Precis. Och det blir ju, ja. det blir ju helt okej okay kvalitet men mm. Um, ja. nej där. alltså nu är det ju jag för sig 2018 så kanske jag skulle kunna överväga att hitta en alternativ källa där. ja, ja det, det medför en hel del utmaningar det, det också um, ja. nej, så jag bara säger att, liksom att för vi har ju nog talat om det där tredje personer eller som tre personer mm. Ja. Eller, eller just att Till exempel Vi har ju gått in ganska mycket på det Liksom homosexualitet Och, ja. och liksom Feminism och stuff Och jag skulle ju personligen Till exempel om vi mm. skulle ta in en person i podden Som All Together Då skulle jag gärna att yeah. vi skulle ta in en kvinna Förstås måste hon mm. ju liksom, eller, Jag vill ju bara ta in Någon sån här kvinna för att vi behöver en kvinna Utan jag vill ju ta in någon som är yeah. bra Men att um, ja. Men jag tycker det ska vara ro för då ska få det kvinnliga perspektivet och så ska inte bara behöva sitta om och man skrisar och spekulära. Mm. Um, samtidigt som det skulle vara jättespännande att ta in en, en typ homosexuell eller liksom actual bona fide homosexual för att då skulle man ha nå, på något vis för ett annat perspektiv. Uh, ja. ja. Men ja, det jag det tror ju inte kanske att någon vill eller mm vill eller våga mm. samtala på den här nivån som vi har programmet från. Ja. Så. No, no, det, det. Nej vet jag kanske. Um, men just det att någon ska intervjua oss. No, no, det skulle behöva en annan setup. Just det, just det. Plus mm. att mm, när jag sitter tekniskt och funderar bara på hur det ska funka. Det finns ju förstås möjligheten att jag har ju nog tekniken här i och med att jag har ju en ganska bra sån där, som mic som jag brukar använda om jag har mm. gjort något så här reportage på stan uh, som ja. fungerar som, som optimerar just för att man ska som gå ut och tala med människor uh, men, men det betyder att man skulle som, vi skulle vara i samma stad och så skulle vi måste typ till den här personen eller någonting Mm. plus att det är ett sånt problem att vi kommer att kunna banda så där typ halvtimmes intervall ungefär så måste man börja byta batteri och så måste man ja, ställa ja. nivåer och så måste man fundera ut just... vi skulle nästan måste för om det ska vara någon sån här enhetlig kvalitet så vi måste göra det i studion mm. alltså. uh, men man ska ju kasta bort möjligheten för att det skulle bli ganska bra om man skulle göra det typ i någon bar eller något ställe. Eller på något ställe där man ändå skulle som kun förutsäga och kontrollera som ljud. Mm. Ja. Som utrymmet en aning. Ja. För då skulle man få på något vis den här äkthetsgrejen. där. <coughs> ja, Men det skulle skära sig med allting vi har gjort tidigare. Så att för den där lyssnaren som ah, det det. till typ itunen är som sådär enhetlig kvalitet. Mm. Så alltså bara lyssna avsnitt back to back så blir det jobbet. Men alltså jag gillar ja, det där ja. överlag. Uh, jag bara funda vad jag har att säga om jag gör podcast. Det är så jävla sent. Det är fem över ett. Det inte kommer ja. närmare alls. Det vill jag säga. Ja. Jag ja, alltså det är det, det där hemska att jag ser bara hur liksom den här mängden pengen liksom är bara mindre och mindre och mindre. Jag borde seka på det själssöm. Det här natten. Ja, och äh, också jag är den där. Vi behöver ju ja. klippa eländet sen när vi enda igen Nej, nej alltså jag, jag, jag vet och jag har ju jag har ju som dåligt samvete här för att jag är, så är vi lite oteknisk. Ja. Så att jag så att jag, jag kan inte. Nej no, inte för att du säkert skulle låta låta mig ta över någon klippning fast det skulle kunna det. Vär du var och liksom att, liksom Allah, om du skulle lära dig så här över natten basklippning ska jag säga, here you go. Att om du inte om liksom bara liksom låter på banden när du är färdig mm. så ska jag förmodligen säga, bra Nicola, det låter jättebra, wow. Som sörrplanta går ur en häst, börjar milkshake. Mm. Nej, jag kan ju inte för fucking Elsa Hoff. Mm. No. Om okay, um... no, en Pepsi Max om det är en speciell då. Mm. No. Okay, Ja. Okej. Alltså. Men, gud, no, okay. jag men, alltså, det no, men nu. För vi, jag tror vi har ganska många bra trianglar. Vi har liksom en sådan intervjugrej ska är jätteintressant. Vi har en sån där mm. whatever the hell no, no, så jag funderar på det så här jag funderar på ja. det alkohol. Ja, just Greja, det. För jag tror att det, det väcker alltid. Okej. Okay, mm. Ja, okej. Okay. Och vet du vad folk kommer att vara då, liksom över de där avsnittarna. Och, och sen och tänker man det. Vi kan ju skriva upp det på en sån maybe någonting lista. Jo, um, jag bara tänka på den där feedbacken som kommer att komma in. För att alltså ja. nej men, alltså, hade, alltså jag vet inte. Alltså Egentligen är det bra. Jag tycker ju jag mest om den negativa feedbacken. Det finns no. så mycket bra där. No. No. Men fitta vad folk är fitter, liksom på på på vår, liksom, e mail account så, Herregud, vad är de gnäller. Ah. Genom sådana dister. Men kan, kan ni kan ni sluta yeah. vara fitter på liksom internet? But please. It's it's. Ja. Uh, yeah. yeah. Jag tror du just hade det där. Nu, nu, liksom, Hej, skriv ner den där. Skriv ner det där du just sa. Ja, ja. Nu har du bara fittat på nätet. Ska inte, ska inte det vara liksom, något, ett ämne för att tänka av mig åtminstone? För torsdagen. Sluta vara fitt på internet. Ja. Mm. No. Maybe. Mm. mm. Ja. Man skulle kanske måste fundera vänta, över vänta, det. Jag har Ja. Fundera. Uh. Alltså, vad jag taglar, alltså att, ja, ja, men okay, jag kanske är i det här uh, e-mail-grejen. Men mm. alltså överlag, att sluta vara en fitta på internet, det är ju typ hälften mm. av alla program vi har gjort. Um, no, ja, alltså, ja, jag tycker, har vi fokuserat specifikt på, liksom, uh, vad heter det, trolling, alltså så kallat trollande? Mm, Nå, no, kanske inte som att det ska vara huvudfokus, men det kommer jag nog yeah. in. Nämen, äh, äh, nämen. Äh, kanske kanske no, på maybe-listan. Ja, no, no, det kom in där på avsnitt 27 en del. kommer kom in en del på 24. På 23. Mm. Yeah. Uh, kanske 2019. 17. Mm. Um, Jo, men, mm, men alltså en så watt är det ett aktuellt tema Jo, nej, men jag bara jag sitter. Och... Mm. Mm. Okej, okay, när slutar vara fi. Hej, men okej. Okay. då men först man ska måste göra några kosmetiska ändringar i så fall. För jag sitter och funderar nu hur det ska gå när med. Producenten. Jag tror för att det första avsnitt men det är, inte, liksom, det är inte lika dumt som spoiler warning för jag fastnar nu. För att. Uh, för det är liksom. Det är ändå ganska, det är ganska allmän för alla på internet och alla har någon mm. erfarenhet ja. av folk som beter sig dåligt på internet. Ja. Uh, att om vi som isolerar och bygga på det så skulle det nog vara ett ganska bra standalone avsnitt. Om vi tar bort mm. den här pluralismen och man gör det som till. en Så är det mer triggande. Ja. Eller där liksom med provocerande kanske som vägledning. Det gör ju att det blir mer personligt. Jo, jo att sluta mm. vara en fitta på internet. Ja. Och så får vi förstås de här mejl av feminazerna att sluta vara så könsdiskriminerande. Ja. Ja, det ska vara roligt Man som vidarebefordrar de här breven från feminatserna och från bögarna till varandra. <laughs> I och för har man ju nog räkna <laughs> några ja, men hur många, hur många brev har vi fått från homosexuella män som har varit trigger? typ Ett, två, ja. räknas den där kritiken som kom när vi gjorde narra och karko i korka? Och, um, ja, alltså, no, vi, ja, men, vi säger för saken, så räknas det. Vi, okay. vi gör ett grovt antagande om Trä. den bräder. Ja. Hur många har vi fått från arga feminister sen vi börjar så? Jag, jag vet inte, jag, jag är inte en som för, för statistik. Ja, det. Nej, jag det... säger igen liksom så här, lyssnarpost. Mm. Det... Och där är ju ett avsnitt faktiskt i, i det. Mm. Jo, men vi kan inte ha det dra som första. Nej. Nej, Slut man mm. fitta på internet, det, det är så bra idé, det. det skulle kunna vara min i det. <laughs> jo, jo. Bra jobbat Nikolaj, nu drog du alltid ett strå till stacken. Okej, okay. <laughs> ja. men fan, vi köper det och sen så kollar okay. vi med den där eh, hälsogrejen diät eller är ja. det där vit, vit jan, är det vit januari, vit månad, vit ja, alltså, när det, när det är ju, Vad äter det? Tipaton tammyko men vad blir det nu liksom ännu, ännu, ännu. dropplöst dropplöst ja. <laughs> Dropplös januari men det, det låter mer så därmed medicinskt dropplöst <laughs> men <laughs> Jag vill ha medicin vad är det Bäba <skratt> <skratt> Ja. Ja. ja. Man mm. här Men då, då ska ja. ändå ha, för man kan skriva ju det. skulle inte vara, vara en bra att ha bra, liksom. En bra, bra det en avsnitt och liksom så där en kampanj <skratt> som orska får liksom hjälpa de sjuka längre. <skratt> Ja, no, det är ju egentligen det som har hänt med alla Finlands specialskola <laughs> in before oh, Ja, men det är ju sant jag, jag, jag, jag tänkte göra en koppling till USA men. Med allt som Tänk, jag ha sagt det där i ett program ja. mm. uh, Okej okay. no, Men fine, men då har vi tre mm. Men Ska vi göra det avsnittet på torsdag no? <laughs> Ja, tolkar kvart det var ett. nej det är bara 14 ja. vi skulle kunna ta din naturköna vägen. okej okay, fine. Uh, så so, okej okay, men då jag tror jag mejlar det då så får vi väl säkert tillbaka några hattar jag tror jag sätter mm. de här generiska att alltså, sidan då så får de ja. fundera ut vad Tänkligt. de vill ha specifikt då ja men vad, någon, vad blir vad blir nu då vår jag var morrondagsgrej nä varas att jag ser att någon vill du vill, har du någon input eller ska jag bara sätta en tagline på den uh, legen legen tagline okej okay. Fine. jag uh, right. gör så jag du, du inte börjar skriva att, skriva det att jag liksom, liksom jag kom ihåg att Nikolaj är semböj no, de det är inte en producenten måste bli liksom på minst varje gång om ja någon där liksom No, men om de inte ville ha det skulle de inte ha satt det i det extra informationsfältet. Alltså. <laughs> <laughs> ja ja. No, men. Det är ditt eget problem. Naja. No, uh, anyway. Det är Ja. Det, you know, det är liksom. This witty banter. Är, jag antar det är därför folk kommer tillbaka. Ja. Um, uh, Ja, men vissa tycker det är jätteroligt att vi håller på så här och vissa tycker det är jättetriggande. Hur nu? Ja. Det är nästan som de känner varandra och tycker om varandra. What the fuck? Ja. Ja. Naltaltalt <skratt> i retar, det är ju någon. Men... Ja, ja, no, men. Tror jag att vi misstänkte att vi skulle gå ut det här utan bläsyrar när vi börjar. Ja, mm. uh, no, men mm. fine. Om någon om, blir om triggad Betyder det att de upprör Det enda jag egentligen bryr mig om är Att ämnena vi diskuterar Provocera fram till någon sorts diskussion Eller reaktion Egentligen ja. Jag utgår nog från efter att i alla fall Några avsnitt haft någon slags Genomslagskraft Det verkar lätt i ett eller annat blogginlägg här och där ja. Så det betyder ändå Att folk funderar på de där grejerna som någon sitter och funderar på att Kanske det är dumt att du, mm. som bögarna inte får gifta sig eller att att liksom mm. att man du, antar år 2800 då refererar att i mörka människor som nägrar så då anser jag att det är värt liksom det, att folk tror att man är rasist eller chauvinist eller whatever ja. för då reflekterar de över det själv så är det Nikolaj vi är finlands batman Batman. Jag är så jag är så så sur ändå liksom. För just de där två Batman avsnitt, det var fullständigt ja, en par dem. Det är ju som absolut ja. läsknäpp på alla de bra avsnitten. Ja, och, och, vi, och vi tänkte ju herregud att det skulle bli liksom en av de där serierna man skulle. Alltså, jag jag vill fortsättning i Jag vill göra de där ja, ja. resten av de ja, Batman som herregud. Samma kom, ja, men vi kommer in på 7 här nu nästa gång. Mm. ja. Ja, så det, det är ju liksom bara att skulle kunna göra oss? det. Ska vi börja liksom, det nya året med Batman Man forever. Det var jävligt länge. Ja. Det är vi ju, det just det där att liksom för jag, jag, alltså jag har jag fått ganska klart så här påtryck att hej, att försöka göra någonting mer relevant <laughs> som sådan där. <"Nä."> <laughs> Ja, yeah, no, no, får... alltså jag shapear alltså, jag gör precis vad jag vill. Alltså vill jag göra Batman så gör jag Batman. Fuck you. Mm. I don't care. Um... Mm. Mm. Men ja, uh, det var så länge sen jag sa att alltså, jag ska nog egentligen måste mossäden igen. För jag, mm. ja, jag det. Mm. men det gäller ju nog för mig också. Men jag ska nog Men jag ska nå men man ska ju kanske kunna göra sådana grejer. Där man skulle. Där man skulle. Ja. Alltså, om man skulle göra den och Batman Forever typ i samma kör. Då ska man ju ha. Alltså, man ska få två separata avsnitt. Man ska som banda dem samtidigt. Ja, så alltså, efter varandra alltså. Ja, så man skulle somta ja. någon sån här mm. mm. hemläxa typ. Näst. Alltså, hur ser, hur ser din lördag ut varje <laughs> ja. no, no, Nu, utan att ha utan att dubbelkoll i, i kalendern, så, så kan jag ju inte säga mig hundra procent med att jag oh. tror. Jag tror det kunde, hellre hellre skulle mm. ju nog banda in kanske då än mm. att, att ha det så här <laughs> vid den här tiden på måndagar. Och... Ja, när jag bara fundera om man skulle för det skulle vara ganska bra avsnitt att ha lite sådär in the hole mm. det kommer de där typ ganska veckorna typ, från november eller någonting där det var svårt att få ja. tiden att räcka till. Uh, ja, men, jag, men jag tror det skulle funka ganska bra om man skulle ta som lite latläxa like, att man skulle säga både de där Schumacher's Batman, ja. så alltså, ska man dra dem mm. i någon kärn ja. ja, ja det, det, det ja. funkar ja det är ju du nu är det 19 över 1, 20 över 1 blev det just nu, vad <laughs> oh, okay, yeah. ska vi nu ska vi nu då bara alltså, ta och köra den där Star Wars-grejen nu. The Last Jedi. Yeah. Alltså, I, know, I don't says, have it in me, men alltså, uh, I can't. Ja, ja... Yeah, yeah. no, ska vi alltså skippa spoiler-varning då? Den här veckan. Kan inte. Får inte. Nej, det ska bli så so jävla levja. jag uh, vill. Uh, Nej, no, men då kan vi göra någonting nu. No? Att inte behöva det vara. Behöver då? Okej, okay, men alltså, okej, okay, om vi tänker så här nu då, liksom, vad har vi, vad har vi sett? Liksom, vad har vi sett på bio, liksom typ de senaste gångerna? Om vi som tar bort nu då? Strövers? Mm, att, no. men alltså gången innan det så såg vi ju Thor? Ja, ja. Det har vi ju gjort. Det, det har vi gjort då. Uh, gången, gången före det var det ju den där double featuren som vi kollade alltså uh, vad heter det en kvällen den där Kingsman fortsättningsdelen och ja, andra och it kvällen it. så sa vi ju ett ja. Ja. Vad dom vi också länge. Jag måste då väl jättelänge sen. Det var, ju alltså, det var, det var ju typ i det, det var ju september typ. Men kolla in vi någonting P. nej, nej jag... för vi vi, vi funderar på det det här ena veckan och slutade jag var där i var oh! där men mm. då in, var det november. Mm. Men, men då blev det ju inte av för att vi, vi gick istället och titta på uh, Dark Tower. Ja oh, just them. Ja sen så blev det ont om att de sa till oss, men det gjorde vi ja. Jo sant sant ja den oh, den här är den håller jag på att glömma bort helt det är som att smälta bara i ihop där så ofosterländsklade mm, så, ja, ofosterländsklade ofosterländsklade ja, ja. ofosterländsklade jag tror man kan säga ofosterländsklade det borde vara ett ägat ord um, men nån säger det då Bakom hej hur bra är det Jo, jag jag är ju... Hur långt är du då? Alltså, väntas nu. Jag tror att jag har kanske två avsnitt kvar av den. Som liksom femte säsongen. Femte, men då är du ju typ nästan färdig. Ja, ja, ja alltså. Ja. Alltså, vil, eller, alltså vad, vilken, vad behandlar den här serien du tittar nu? Gud, jag är alldeles för trött för att börja fundera på det. Nej, uh, oh, yeah. nej. Hey, hey, oh shit, hej. Ursäkta, uh, uh, uh, uh, sorry, sorry, jag kom fel ihåg. Det är fjärde säsongen. Men alltså, för, säsongen alltså första jag, säsongen så är ju typ som knarkar på och Andra säsongen ja. så är ju typ hamnen, smuggling. Ja, Tredje alltså, uh, säsongen ja. så är ju princip City Hall äh, ja, fjärde ja, säsongen. Fjärde det. ju fjärde säger ju skolan och lärarna. Ja, det är ju politiken och lärarna. Ja. Nej, nej, fjärde Säsong. säsongen sesongen skolarna. Uh, ja, men då ser ju samtidigt att där är vi när Jo, men det är väl, mm, men det är väl bara en sorts självbakgrund. För femte sesongen, alltså, femte sista det, det, det. säsongen så är media. Ja. ja, ja det var. Just, så. ja. ja så jag sa att den är jag inte. Nej, den är. Ja, okay. Nej uh, det jag kom fel ihåg alltså det. Ja. ja och då borde du borde väl nog kanske dra igenom den vi... <laughs> jo, jo jo det måste jag in Men Alltså jag inmostera. har nog sett att wire åtminstone tre gånger genom så att Det, ja. det kan nog... Ja Nå, um, Hur är det med Twin Peaks då Hade, hade du sett Alltså original så det... Alltså nice. för... ja. det alltså jag försökt Att vi, vi försöker Kolla den nu i höst uh, mm. Eller sånt som förra hösten, men yeah. ja, um, eller alltså ja, men för någon månad sedan uh, men alltså det gick inte folk kollar ju på med den där jävla sären, men alltså det var ju som så där Jonathan and Mr. Norrell slow, den var så Vittus långsam och var så Vittus mm. som dum att som alltså, jag har två avsnitt kvar, det är riktigt sådär, det, ja. riktigt sådär det känns som att man som typ krökar ryggen för ett kokstryk, när man som tänker att man borde väl säga det färdigt och man bara, vill inte jag bryr inte mig Laura Palmer, fuck you <laughs> Nej jag vet det ska bli en riktigt sån där typ spoiler warning som alla vill ha för att jag sitter och rantar och du tyckte väl ändå att den var på mm. ganska bra? Ja, alltså, ja, jag har ju sett den här ursprungliga serien för 3-4 gånger, tror jag. Herregud. Men alltså, alltså här jag, vad är det som är så bra med den då? Att liksom, what, what's the thing? Att är det någon sån där typ arkiv som Man måste som vara med in the craze när det hände på 90-tal eller what is it? För den är ju bara weird. Den är liksom bara... Ja, men, den, men den, är, den, har en... den, den har den där någonting, den där som jag ska säga är pretentiöst den där je ne sais quoi som jag, ja, som jag, jag tycker om den var den, den, den, den där David Lynch ja, jag tror nog det är snarare <skratt> je ne <skratt> comprend pas som jag känner när jag säger det för att fuck me, I understand <laughs> anything <skratt> det är inte en så svår prata det är bara liksom folk som betär sig som om de just då blev utslämta från roparnas hela bunten ja mm. <skratt> no, men. anyway kanske inte den då jag måste vara professionell och säga de sista två avsnitten men mm. okej, okay, men den skulle man väl kunna göra då. det blir en sån där transformers grej att jag som liksom vill aldrig göra det men jag måste väl göra det för pengar <laughs> fuck 26 alltså okej, okay, om vi kommer på någonting snart nu så mm. jag vet inte jag liksom bara outsourcat i Japan eller någonting <går> ja. ja. På något sätt tror jag att de nästan skulle få bättre respons än vad vi har fått. Ja, säkert. <går> så skulle det vara. Så du skulle vara liksom den där anime-pojken som har en kvinna som gör rösten åt dig. Jag skulle vara den där som är en fet gammal japansk gubbe gör rösten åt dig. Nikolaj, vad gör du Ja, ja. Skulle ju som Mia motto. Mia det nu inte ungefär så som. har tänkt att jag har Mia sådär. Ja, ja, bara en, en av det. Det sådär han talar om talar till alla. Ja, det är gång standard, han. Senare Mario. så Konitsiva! Super Mario Sunshine! Att... Ja, <laughs> det där. Ja, nej Jag tror inte Jag tror nog det är bara din latenta rasism som spökar nu Jebla, ah, gall. Ja, no, no, no, no, Så brukar det vara no, no, no, no, no, no, Uh, för det är ju vit månad. Dropplös mm. månad. Mm. Man får bara äta svamp. Mm. Oh, 28 Jag gillar det. Man har vi sett någon annan så här då. Snart så är jag liksom sådär, mm. men vi får låta oss bara göra och och shadow the Colossus. Fuck, producenten. Alltså, okej, fuck it. Alltså, I can't, alltså. Jag har kolla, kollat på en serie som heter Louder Milk. La, what? Louder Milk? Ja, alltså, ja, ja, Louder Milk. Alltså, Louder som är högre. Jo, men alltså ihopskrivet, det är ett namn. Det låter ju som någon sån där Adult Swim tecknad så är uh, nah, det. Ja, det, det handlar om uh, vad är det? En, en, en sån här AA-grupp, så anonym alkoholister grupp eller egentligen väl droganvändare. No. Så det där uh, så det no, i princip så är det en, en sån lite edgy comedy som HBO, nu försöker jag se på, eller var det HBO, eller kommer det någon annanstans ifrån, men anyways, det är nu det är en semi-komediserie, den, okay. den är jag nu lite hållit på att kolla på, men annars, som, nä, om du inte alltid ska diskutera Criminal Minds eller CSI Miami, bara för att det är någonting som... Yeah! <laughs> ja. Det, är så det. En liksom hey det verkar som att vi aldrig får sova. Yeah. <skratt> det är så. Ja. Mm. Also, det där intro är så bra. <skratt> Eller jag vad det Han på sig glasögon och sa något att Ja. Yeah. Ja. Yeah. Som egentligen inte alls är så insiktsfullt. Ja. Därför bara. Wow. Mm. Ja ja men. Nej. Men vi har ju redan gjort DuckTales. Oh. Mm. Ah, fuck, jag minns ju vad vi skulle göra. Men vi har inte, ja. inte igenom den än. Stranger Things. Mm. Oh. Jo. Har du, ja. Hör, så hade ni kollade. den. <laughs> Nej, så alltså vi, vi det, liksom, eftersom jag inte har samma källor äh, som, som du har, så har mm. ja, det sig lite utmanande att, att få tag på avsnitten, eftersom vi inte heller har Netflix. Ja, men har du internet? Ja, jo. ja, då löser det sig kanske. <laughs> ja. Figure it out, you're a big boy. Ja. ja. No, men, nej men alltså då skulle det vara roligt att ha lagligt där, men uh, det finns ju inget utbud alltså om, om, om det fanns en en, uh, en service som kunde tillgodose att tjänsten där jag faktiskt fick säga någonting som var nytt eller relevant och så sure, jag skulle gärna betala yeah. typ 20 euro i månaden eller whatever the fuck men liksom Netflix mm. är ju helt här att vi måste nå den när vi var hem till jul att alla right. filmer var ju riktigt sådär riktigt de där budgetfilmerna som finns i den där bytten i Arteåskan som de vill bli av med, som de säljer typ för yeah. de ger bort dem om du köper typ ett hubba bubba eller någonting yeah. och de här särarna var ju mm. som oh my oh my lord att jag menar om du aldrig om du aldrig har sett det här för allting är nytt för dig så då är det kanske the shit men att, oh my god, att jag förstår inte vem som vi sina sunda vätskor som ska göra det. Och att mm. HBO Nordic är ju ännu liksom Det är ju som Netflix, bara de faktiskt inte har någonting. Yeah. Det enda de har är ju som att de har ju förstått att hey, kanske vi måste ändå se Game, Game of Thrones när det kommer ut. Det räcker inte mm. att säga vi har en perfekt subtitle färdig exakt när det kommer ut. Mm. Det så att, va? Kanske vi inte klarar av att säga det, det är inte dubbat. Mm. Brandon, brendon! <laughs> Avec ici! <laughs> Game of Thrones på franska någon gång nu. <laughs> Nej men de har gjort alla rösterna fel. Rens Joffrelexham. Är det vore mamma? <laughs> <laughs> ja var liksom ja bara skönt, när han är en stark dog för då behövde inte han tala mer. Visuinerd <laughs> <laughs> stark. Åh. vad blir de alla? Varför blir de alla liksom i spektakuloso? There seems to be something fishy about the bloodlines of these Lannister. Très difficile. Ja, men ja, okej. 34 right eller är det 26 sex för även väd sex på morgon sa eller var Ja. som mm. come on. Ja. <sniffra> mm. uh. Okej okay, men Stranger Things kan vi sätta också på Valat lista det ska behöva klara så. Mm. Men vi ska kunna göra med spel det här året tycker jag. Vi, vi, vi spelar ju ändå genom en handfull spel nu i, i helgen, så äh, ja, vi, jag tyck, vi kan ju nog, det skulle vara dumt om vi inte kapitalisera lite på dem, så mm. kan vi göra. Äh. Mm. Okej, okay, right. ska vi göra vår standard nu då? Äh, vi, äh, vi, tar en, vi tar en typ fem minuters paus, vi går och... Mm dricka någonting och gör vad vi gör på toaletten och sen samma sammanstrålar vi och sen så väljer vi det minst eller mest offensiva vi kommer på från tv eller film. Okay. Och så är det väl någorlunda saklig och så är du väl någorlunda arg och så har vi en till vinnare och sen så här verkar vi ha fyllt ut hela januari-listan av både trigger-våning och spoiler och så so, um, nu kommer vi säkert på någonting. Säkert. Uh, okay. Ja, okej. Okay. Ja. Ja ja. All right. Okej. Jag är här liksom som bump the fist här. Ja ja. Yep. Ja, ja Right. 36. Är jag gå före, Mm värdet är det roligt att en podcast ja det är så det är vinnareligt roligt ja det här är ett av de bästa livsfrågorna jag har gjort på sistone. ja jag måste jag ha inte mig ja ska diskutera så men vi tar en femmin Yes. Oh, så so right. okay. yeah. right yes och vi men yes Jesus Christ Spoiler och spoiler Varning Spoiler och spoiler Varning Spoiler spoiler Varning Nu är det slut